Nem te. Gerván József pályamunkás élete 37. évében a Rákosi Rendező udvaron tolatás közben, Sugár Vilmosnél született Dvornik Lenke, drága lencimama, hosszú és nagy türelemmel viselt szenvedés után, Poh Évike élete 7. évében, Baltazar Sándor, vállalatunk régi és kipróbált munkatársa, szolgálatának teljesítése közben, Londonban, tragikus hirtelenséggel ereje teljében. A kilencedik kerületben az ülői út 84-es szám előtt a 42-es villamos özvegy Boros Bálint nét, aki féktávolságon belül lépett a szerelvény elé. Rózsa Mihály, 61 éves épület bádogos. A géputasai, úgy mint Fodor Árpád, Fodor Árpádné, Fodor Anikó, továbbá Nordai Imre és még Hárman, akiknek személyazonosságát még nem sikerült, Hollós Albert, Kerkó Rozália és sokan mások, te, még nem.